për të cilën është qenë duke fotografuar Fëmija i birësuar nuk leojt të thrasë baba ose mën prindrëva adoptuas Apo nuk leojt që të lëthojt se është birë i filane për prindrit adoptuas Sirë gjithë një për të qeshtje Kujtestaria për një fëmi i jetim Për një fëmi në halënë të nevojë është të lejuar po bjërësimi me butimin që këtë fëmi të njëhet si fëmi i të prindërve jo biologik në islam është ndaluar pra akti i pamirësis që është këtë destaria për të fëmi që është në halën të nevojë e tjërë tjë është të lejuar në islam dhe është në e mija në fejtë tonë që kjo atë papirshtie të kërër përkër shenë fëmijat e këpërndrit e ti biologikë. Qo se nuk janë mundësit dhe e marin dë prinder të tjerë, mund të marin në kujtës të rritë. Po jë që të apirësojnë, jë që të apirën birin e pyrërë. Allahu qëtë në Gjellarën, dhe dhigjën e adoptimit e ka shkushizuar në Quranën, ma kam e Muhammedun Aba, Qaj <tëm t> hajdim një <njir> rrgjalli ku wa ladhën dhe vësur Allahi wa khatën më ndëlihjim Muhammedi, sallallahu alaihi sallam nuk është primt për ndonjëri prej burave në mesin tuaj mirëpaj është i dërguar i Allah dhe vhula e profetësit në tomë sallallahu alaihi sallam kjo është ajetë kuranor kër zonë dhe gjithë në gjitharën shushizohet të që njëhej dhejë në të kohë adoptimi i fnive. Përgameri S.A.W. ka pas adoptuar sejtin rrëdhjë o nërën të halantën. Ju edhimi i sërinë, të cjeshtë një djalloshë të cilin e rëmbej karbavët në meke si sklaba dhe në meke e marrin fiset e pasurat mekes dhe kalon në dorën e pejamejës asem si e durat sa nëllohat dhe normalisht pejamejës asem si qiste ligje dhe tradita e bjërson djeloshin Dha i shuaj ose i thonin Zeyt ibn Muhammed Zeyt i bjeri Muhammed Mas dhjet dhjet është rëndim Fisi i dialogshit Bjen në gjurën të djallit të tyre Dhe vendosim që të shkën meke Për të blerë edhe njëher Djallit të tyre ose për të negocuar Sëpështë ishte shqitë Së sklad Dhe i të këgamerin së dhoa e selen dhe janë në argumentet e dyre se zejvi ishte kërën i dyre dhe se si nuk ka qenë njështë klamë, rrënë krufle. E si pasoj, duhet të këthehet të këfamilja e ti. Jo thot dhe jo nërë i së vëllar i së dhe në dakord, vetëm se djalo që tani nuk është për fini i vohën, a ishte i rritur, për ishte apërsisht 20 vjeqe. Thot dhe jo nërë i së më së mështë të ndoj djale, Nësa e të do në që të ferë dhe të virë, nësa e të do në që të rritë, në të rritë, në të rritë, punë e ti. Dialohëshë zhjovi Muhammedet së nëllathe sërën, për para prinderë të ti. Gjë që të regonë se pe jëndojës o sërën, ka shenë njëri me vlera, njëri për mërtyte, njëri që së ndodhë dhe që dikur së të rritë dhe më të, mos t'i hëndë në zemër dhe mos t'i bon të përshpipje. Më bon, basi zbrit i shpavdhja, dhe pe janë e mësë asremës, nga njëri tjeshtë, u përë ofet të kërgua rizotit, në që njërës të të një njënë mërën zejti në Mohamben, zejti në bjejë i Mohamedit, Allah u të nëzinarë në zbrit i a eku këra në orëku është fuqizoh, bjërësimin, dhe e më pasë, u bjërësua të prindrit e ti biologi dhe nuk e të pojmë në Zeyt Ibnu Muhammed pojtuaj Zeyt Ibnu Haritha Zeyt Ibnu Haritha Rabja Allah më zonë që të kënaqër prejti Për këta është të jë nëse ka ndodur për shemu Ka qenë një tradi të kështarë, që në qofë se në njëri e prej e, vëlezërve, ose prej njërësën fjesë nuk përnë dhe fëmi, ja përnë të doratë vëllajë ose të kusht tjetër një fëmi, dhe e fëmi rritëj në prerin e dy njërës vëtërin, dhe, dhe këto dy njërës i konsideron dhe si prindrit e ti, nuk e mosjotën asë një njërë e vërteta. Ose, shkojnë një rezit të përjetë i mërë, dhe marë një të fëmi dhe i adoptojnë. Dhe këtër e fëmive nuk të regohet origina biologike, papashtështë e ligjet e konventot nërkontare o prigojnë, që fëmija të urë njëftohet me originen e ti, biologike. Ose, ka dhe të shka tjetër, prindrit, shkëm dhe i dërëzën të fëmjitë të tyre, për shumë arsye, përshem dhe shkajqe e ekonomike, shkajqe shëndësore, etyre të të tërë, dhe këta fëmjit të rajtohen si jetim, dhe prindrit biologik i memet një deklarat, kuaj nuk ka të drejt më të interesohet për të fëmjitë. Dhe në momente që interesohet për fëmjitë të i biologik, a e në badat me gjygin, me gjykatën, ma tjetë që është të nëshkojnë dhejë në burgosje të prindit bioregjitë. Normalishtë të gjitha këto tradita në fenë tonë janë të ndaluarë. Nëse të dohë që një fjam, familja merë në kujtë e starinë një fëmi, obligohën që të të regohën prindit bioregjitë, obligohën që të të regohën situatën në në njëgjallë, obligohën që në momentin më të parë, që fëmija e shetë të ashtushme kthej, të kthejë të këpëndit biologjik të a kthejë, ose mos të pëjdojtë. Obligohen që në momentin që fëmija të shirën të shryrej të tyrinë ose të ndimoj prindrit e të ti biologjik, mos të pëjdojtë. Obligohen që të të regojtë përtejtë nësa i vërkështë bjëri tyre. Obligohen që të i përmbanë në regullove dhe lijqeve të fesë, përsa i përket dhe qimit, dhe asajtë që u nëmëgjuë në fesë el-mahremija, ndahesa e martesës, që do të pot ndahes dhe qimi e tjere, tjere, tjere, tjere. Të qita kdo, fëmija i adoptuar, ose kërë fëmi i marrë në këtës të rrit, pasë e adoptimit në nuk e pranën me koncetë të e ignorancës për adoptimit, atërë kërë fëmi i marrë në këtës të rrit, duhet nëftoha për originët, dhe duhet të jetë koshienë, dhe në momentin që aje shetë ashtyshme ka do të këndit i ti o biologik nuk duhet pëngohet dhe në momentin që aje shetë ashtyshme të këtë detyrimet dhe i prindëve të ti biologik nuk duhet pëngohet në momentin që prindit biologik duhet që të këndë të drejtat e tyre të t't këfrujnja e, e tyre nuk duhet të pëngohet dhe si që thasht duhet pas pa ashtysh regullar e mahenijes që është ndalesa e mërtesës e si pasojë ndalesa e veçinbit e gjërë atje që ka në bënd në këtë kapitull. Anë është masturbimi shkava më e larë në më të më e kejtje e i moraliteti. Masturbimi djetarët normalisht e kam trajtuar si dhe qëka të ndaluar. Në ndaluar për dyër sërë. Në ndaluar, sepse Zodin u Koran më thokë, për besimtarët që do t'jenë banor të gjenetit, walvedinëm në nërifurujë që në hafërëm, illa ala e zërgjim, au nga meleket e imanën, fe innëm në gajrëm në nëmi. Atatë të cilët i ruaj në rrëgjande të pyrre gjenitale nga mardhënit jashtë liqme, shortet, e jashtëliqme përvesën e bashkëshorëtet, ose rovrëshat e këshën të rrëgjande të tjetër për të këndan qërë epshin e tisë përvesën të pyrre të rrëgjande të rrëgjande s'ka dushim sa i ka të i kaluar përfint pra përfint e të lejuarës dhe ka kaluar në aramë në të të ndaluar për të arëstu e qytimi i djetarë indaguar një dhe primitiv. Arshtyla e farë për shkartë argumentët. Arshtyla e të shkakhet shëndetësore dhe të ndimet psikologike që s'jelë një dhe primitiv si për mashëmën dhe për femën. Dhe që të gjërë që të ndonë shëndetin në një një një një një islam është indaguar po të të të më lakë, ka i një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një dhe kaxhë. Aleo që në mashkullit i heqimet në trupin e ti kuptohet përvesh mjekës. Nuk leo që mashkullit në mashkullit teqë kushimet e të kërë në trupin e ti përvesh mjekës, përvesh që asë të sqepullave që është mirë dhe përqeja me kuptimin e heqës ndërsa pjesë a avoretit është mirë që të rrugët. Dhe kjo gjërë nuk duhet të kalohet 27 shimtë. Njësoj së të fajnë. Pra, këfiri minimal është 22. Këfiri maksimal, në falë, këfiri maksimal është 28. Dhe më thonë, a falëti i fundit për pas 3 është 28. Dhe nëse kalohet 22 shimt një rrino është gjëma fësharë, është Më katarë, ka kaluar në harandë. Vetëm të pjesë që unë i përmenda. Ndësa për pjesët tjera, jo. Ka shumë meshkë që e kam të të ti, përshënë që e ruajnë pjesë në gjokës. Ose e ruajnë këmët të tjere tjere, këmë nuk është e le juar për meshkë. Sënetët para dhe pas farzë. Namazë i natës, vitri, namazët në na file, falen në zërë për për zërë. Namazët vulletare ose sënetet e ditës, sënetet e saballë, të akshamit të tjatsis, të qita këto përën, të qita këto përën për zërë. Nërsa namazë i natës, namazë i pusufit dhe i pusufit e klipsi dhe dhe djelën të të të, të, të nësë, Namazi i Bajranteve këto bëhën me zërë. Ndërsa namazet e titës pra na file dhe sunetet e titës bëhën pa zërë. Po kështu edhe sunetet e namazet natës, si që është akshamje dhe jatsinë. Ndërsa namazi i natës pra namazi që farët në basë jatsinje, duke filluar me sunetet e jatsinës, më falë duke filluar me vitrin, një sunetet e jatsinës, po me vitrin në nojën e natës këto bëhen me z po mund të boj pas z mund të boj pas z mund të boj z pas z por më e mirë është të bën me z dhe Allah vëdin në së mirë janë në markuar me një grua që nuk falë, të shfarë pëshhjithë në mje. Normalisht që është mirë që një pesin tarë ispravuar me një spravë të tijen me citha duhet duhet shkashat e ufëzimit bashkëshorë të tijen. është të mërtet që kjo është një spravë me cilët njëri u mënë spravuar si burin dhe gruaj, mundë që dojë që një borë grua mos të falë, të mundë që dojë që një grua borë e saj mos falë. Dhe kjo është sprovë. Faktik ishtë, kjo sprovë nuk duhet parë vetëm të këfardja apo mos falë. Unë më ndojë se origina problemit është diku më thelë. Unë më ndojë se personin fjallë ka nëvojë të të sjelllohet në çështjet e besimit në Zot. Një njëri i cili është i qartë për besimin e tij në Zot, një njeri i cili është i qartë për besimin e tij në botën tjetër, një njeri i cili është i qartë për besimin e tij në Kur'an, një njeri i cili është i qartë për besimin e tij në revelatën dërgesën profetsinë në mfundimin e thjeshtë unë nuk mendoj se njerëzit e tillë kanë probleme me namazin. Kështu që unë mendoj se duhet punuar me besimin në Zot, para se të me më evram ndjen pse falet, pse nuk falet. Duhet të punuam me besimin në botën tjetër, para se, me punu për se, se për të punuam po, po, po, për fatin. Pavarësisht se personi më fjal përballë te jë thot pa, pa, të gjitha janë, pa i pranojnë të gjitha, të gjitha janë vërtetë. Faktikisht ka një problem shumë të madh. Se një që e beson Allahun si Zotin e vërtetë, Muhamedi thasën se i dëruar në Allah, beson botën tjetër, beson Kur'anin, çfarë do të thonë një nga namazi, asgjë. Kur ka plotosur çita kriteret që filloi namazin. Momentin që njeriu thotë jo unë besoj të gjitha këto, poshal namaz, do të thotë se besimi i ti tij në Zot, besimi i ti tij në botën tjetër, besimi i ti tij në Kur'an, besimi i ti tij në profet Muhamedi është një besim Një lëkundrë ose besim sepse kështë të thotë purë e këshetë Ose një besim se haqë se nëzdu me apri shkruvs Shtë e pa mundrë tjetë një besimtarë Besimtarë në Allah unë qëtë në gjedatë një Besimtarë në Kur'anë Besimtarë në botë në tjetërë Mësë të falina ose të pa mundrë Qajtë e mërë në të një, një nga falja Se kënjë një e besonë Kur'anën E ka lecu Kur'anën më shumë si i shindë herë Zotë të do t Zotë të të kuran janë vlezit dhe tuaj, janë të konsiderojini si vlezit të tuaj nëse palen namazin. Në a e që i dalon një besintarë në një bes... jo besintarës në namazin. Një besintarë i cilë i tretëzën gjitha këtë argumente, a kam mundë si që mos të palet? Ska mundë si që mos të palet. Një besintarë që i tretëzën të argumente nuk mund të të gjohë në kom zemën e pastor. Se përdejës ati lënë mas shpinë dhe hetë borsht janë në Zotë, për qarë zem Shkuarëse me pasë. Zotëri ju jëtë, kry ju e së jëtë, po thotë falët e tutë sashtë e rëndësishme. Nëse të të thë shë shefit ke puna për një pun që ajta nga rëndërën ty, të thë shë, aj thotë qatë të tyre kom sotë, shkovem gjestë të kështë shefit, dhe jtë që qëmë të tyre kom sotë. Thaj, sotë të tha, do, do të pësh levizin e mallet nga këtu këtu. I dhe A për kote Qa të të qepi? Eh? Hesë të Ti tukëm zemërën e pastor Thotë ma e zemërën e pastor Troën zemërën e pastor Ta këmë pahilëta Falem nejë që ma kje pahilë Vajzdo rrungën Sjebër si dhe bu Kështë të që Unë mendoj se Më stashovim problemin falët së falët, u kështu mëndër. Unë tëmë se duhet me punu më thejo. <coughs> Nore, duhet me pasë cilat e pëngesat e a dhe që pëtë njëri nuk e lënë në u falë. Kështu që duhet me punuar tek koncepti dhe regenerimi ose reformulimi E asaj që që të besimin në zotë, besimin në botë tjedër, besimin në kuramë, besimin në profetësinë në manënën sësënës, nëse personit të do dhe këtë qarta në mendin e ti, në shpirtin e ti, atëherë do dhe këtë shumë të lehet në fanëmajtë. Po më një e sjarë një e dhe i këtu, për këto gjohënë që më tashë nuk ka qenës, për shemë më vetonë gjohësë zotë, jë ka zotë e këtë gjohënë, nuk arimë të gj aka mos ti si zbulosh gjëra që kthe njëri e pe në një besim i vërtet në Zotin, nga besimi i vërtet në Kur'anin, nga besimi i vërtet në botën tjetër. Pa duhet të mund ashtu siç ka punuar dikush me ty kur je botë musliman brejt par. Ti je i sigurt, unë jam sigur, i sigurt, dhe ti je i sigurt domosë kur ti më thllu në fe, dikush është marrë më ne për një kohë të gjatë. Ose ne kemi kaluar një kohë të gjatë në Islam derisa kemi thurur namazën. Atëherë duhet më mërë, duhet më arëqunë kohë, duhet më arëqunë enerji, duhet më arëqunë pasurri, duhet më shqytru të qartë keshë në dorë, që duhet zohë. Unë gjithë mërë një apëshemur e ekstrem, përshemur nëse të të meshe meshti që kruja jo të ka koncert. Dhe nuk shërrojët vetëm se me shqytin e shpis, i laqër e shqyt, po pushton 70.000 euro, dhe të të të faktikisht, Për këta 7000 70 euro duhet dhe shqit shkimi. A të dhe shqit shqe që shkëtojsh jetë me grua së të të të të? Po për zote, ndë dhe, dhe shqitësja. Shumë një, Allah shkude. Grua e jode rizikon që të di që të prjecish në gjenemi. A një gjëndes një faqët 17000 euro, që me në qëtë mundate për gjenemi, po për zote, si kur në njëri për një shme kërurit i të arghon të 5000 euro e 7000 euro, dhe a kështë dhe po muslimona d Si kur dhe arghonde 5000 euro dhe arghonde me qëllunjë e përta unësurë, të i rrinte prangë, kujdesaj për të të të i bëndë të durata, të i rrinte, të i rrinte, të i rrinte, ta merë të dhe, të, të, të, të shkonde në Stambol, se të i rrinte 5000 euro. Ke 5000 euro që ka, ka lek me shku në Stambol, ka lek me shku në Egypt, ka lek me shku në Malzi, ka lek me shku në Kosovë, ka, ka shumë, 5000 euro e shumë. Përnujshme 5000 euro a prodururën për da usurën islam, pa për, për zonë dhe mbët më, dhe më, dhe më Në e dumë të utëzohet me urdër në telefonë. Alo, së botë, dumë që të utëzohet, se kështë të thë mundë. Se unë kam kohë që e një ofë islami. Përpasta e trafë që e një ofë islami, për mu i jënë zerë. Pra nuk është këj fakt i një aftushënë. Duhet më pëllumë, kemë njëri që i dhe po të rëshqepënë da duarë. Kemë njëri që është dukë shku në zerë gjene. Rokët do të bëjt pa mundurë të nëmresht, pa mundurë të në shpëtu këtë njëri nga zarët të njëri. Për këta është të nuk ka, o në thëmë se si nuk ka njëri. A, në qofës të për të më të vërtet, i ka rëqohë 10.000 euro proozimin, 20.000 euro proozimin. Qofës e i ke mundësit, e në rostër nuk i ke mundësit, për po të thëmë qime njëri përgjë. Po, në qofës e nuk i ke mundësit, ka më njëri atyra, a Shkojnë të këfisi i saj, dhe të këfisi i jokë, që e të tërë që ka i burqë që i rinë pramë, që e të të forëtë. Për zotele, mëzë gratë, gratë, janë të më shumë të islamit për të vëtëzu së saburatë. Një fjale mirë, një pusjeshe, një përkëdhetje, një druratë, një dalje, një shëtitje, kokë, s'ke e lektin e që e rasgënë, dhe në gëmë, ndërgjë në që e një që e një Për Zotin do si të më shundin të shikojë Skënderbeu, që do të pukullat mes barit aty. Ti kocit sillun aty për dall. Futu në gexhamia të Mbeu, s'ka më dëm. Shkoni ditën kom gexhamia xhurës. Gexhamia adreses. Gexhamia kombinatit. Për Zotin më blëzë, për më atone, të të e mallëse, ne punojmë sinqerisht me gratonë, nuk do të jetë kjo situatë. Problemi është se ne duhet të na ulzohem, na falim namazin, po të vëneve shami. Po do po të di jo banzikën në ngjesën e të darkut. Po do të fillon të mëson Buhariun e Muslimin, ndërkohë që ti do të mëshkaqesh. Edhe vetë mbytya më thotë, thotë thotë pyetja. Emërtua thotë dhe i grujit u falë. E pse u mërkollon me grujin e falë Allah? Ti nuk e dish se si një musliman duhet të kujdeset për bashkëshortën e tij. Ti nuk e dish se kryja jote do të jetë nesër, nëna fëmijëve të tu, ti nuk e dish se kë grua nesër do të bëhet me kalamaj, e sluat me çështën e divorcëtit. Se i bjerë me të shkathru jetat dhe me të shkathru familjë Me shkathru jetën tate, jetën e babës tate, jetën e nonës tate Jetën e babës asaj, jetën e nonës asaj Jetën e fisit tate, jetën e fisit asaj Sot e e një në tjimë, një një një t'i me bërë për ju t'jelë A e në tësa gjërë që duhet me ndu Mëslimoni është një s'gjumë I me ndonë gjërë për para Pasën e headhapin Që që duhet ponëm dhe të, të friksojnë n Do të punëm shumë që fene zonë, të uzoim fenë zonë të çmë ngjërat. Sëzon shtrigjësi do të dalë para Allahut. Jo ti ke një falje për frikën e statut. Jo ti ke një falje se ka frikë se ti ke pedalçuar këta çorë shtëpi. Ke pedalçuar pora po probleme të tjera. Edhe nëse e fillon faljen këtu ti gjino fçarë dhe ajo gjino fçarë. Asojos këtu, as ti as ajo. Po do të jetë një falje që do buroj të burojë në shpirtin e zemrës. Një falje që kur ti e harroish vliguja fosë zotopurim shpirtin e im zemrën e çot falë çosë botël kohë ti ashtu ti je puna ajo do do të thonë të vini fazë grua si dhimbse burri i saj që s'po falet atë kjo është falë që bëron nga bindje një bulësi që bëron nga bindje jo thjesht në afrika se ashtu ja pashtuajë të tjerë të tjerë asa e ble, as nuk shpëblehet as burri nuk shpëblehet në çës se nuk bota me bindje në çës se nuk bota me dashuri Për ndajtë dhe duhet timin më të këthjelës në perceptimin e gjëra gashtu si shë në mësën feja e malë, feja e islami. Islami, feja dhe aburimi nuk mund jetë feja dhe aburimi qëse nuk ka bidje, qëse nuk ka dashurin, qëse nuk ka në rështrinin dhe dëshirë. Për ndajtë dhe muslimani dohet jetë kejnë gjësën fëtëg, is you are a mentor që t'in t'i bëjë dhe gharit mirë. Nuk jam meqeratë, po jetoj dhe punoj këtu, jam meqeratë. Am lejoti bashkën namazët, për dhe një arsile, nëse tim nuk e vendosur t'i etosht t'i ra, ty t'i lejoti t'i bashkëposh t'i namazët, me arsile dhe pa arsile, është në zjedhme në tëllë. Qësë t'i ke vendos t'i etosht t'i ra, Atër nuk lejohet bashkim i namazet, vetëm se për në një arshtuje madhore. Për në një arshtuje madhore dhe Allahotit, mësullit. Ta duha me Allahot dhe në nërruaj në ti, sa më ta është në më shumë se vete tonë, në shtë të tonë, më shumë se vete tonë. Nëse vetëja jodet, dëshirat të tekat të tua të orjetën për t'i qka, dhe zoti orienton për të kundëtrën e saj ose dërguari i paqëllallahu salehu selam orienton për të kundëtrën e saj këtu provohet dashuria jote e vërtet për pejgamberin në e sas. Ktu provohet gjithëna me gojë çantaj me dhun Allahu shumë me dhun Allahu e dum pejgamberin sasë shumë e dum pejgamberin sasë ku duhet faktikisht adresuar ti përballës me atë që ka zoti dhe madhështia e tot vetvetja jote momenti që i jep përparësi Asaj që të të të Zotit ose i dërguarit i sosem, dhe asaj që të thretë vetë vetë vetë e jote, dhe të të to se me të përte të je i sinqerë, se Zotit e donë më shumë se vetë e të tatë. Se të dërguarit i sosem e donë më shumë se vetë e të tatë. Dhe në momenti që ty të përplasën dhe je për parësi, asaj që të inspirohë vetë vetë e jote, dhe të tose edhe dashurija nuk është afikutuat. Ne më jop, ti, nuk më ta akusojmë një jopë se Po thejnë nuk e ton, ajtësa duhet. Thejnë nuk është atë ku duhet ndashuin për Zotën dhe për dërbuarjnë e në di, sërën madhën, ale i i rësënë. Nëse gjithë një këtë që të bënë punën, në njështë e i parën që ke gjithënë, a bënë të punësoshtë të dytit, edhe që një këtë thënë të parën, që nëse e bëjtë të punë, do të marrë ty. Po nuk e kam ditë se mund gjithë e në të tjë Prentimi për përbëndësim nuk është prentimi të të rrushën nuk është prentimi të të rrushën Përntimi për blerje nuk është prentimi të të rrushën Përntimi për qëra nuk është prentimi të ja të rrushën Do do ja përtu i dyqanët me qëra Dhe gjithë atikë qërhe për mështrejnë A se problemës ka Nuk ka të gojë këtu me normat E thyrër e së në besë, s'ka, nuk kanë gjithë njëtë njëtë. Sepse më në vetarisht nuk kam pëtërin me adhonë ti. Me qëra, po kështu të të ashtë të i makinën. Dhe gjithë të kjo që e, e merë më shtrejnë. Ase problem s'ka të ashtë ti tjetërë. Sepse më nuk kam pëtërin vetarë, ashtë të të ashtë ti. A, që se të të të nëshpoja kushë është me njëra. Me njëra me adhonë ati që është më shtrejn Ka çështje tjetër kur bëhet kontrata. Por bëhet kontrata do të thotë se ka mbaruar çështja. Por bëhet kontrata, unë do të marr ty në punë. Po, me sa, me kaç. Kur fillon puna në këtë datë? Jeni dakord jam dakord, jeni dakord, jeni dakord. Por bëhet kontrata, çështje tjetër. A më çon thotë premtim gojor ose premtim i shkruar, por nuk është kontratë, nuk është marrëveshje me shpatullë, mund ta thysh dhe nuk ka asnjë problem. Dhe kërë është nëndimi me i drejti tjetarve cilët e, e trajton të qështje në trekti, e trajton të qështje në qëra marja për qëra dëmje, gjë që për dhe edhe për rastin e punësimin dhe alda hëndin mësullin. Cilë është gjëkimi për ata njërës të cilët i bëjnë qatë kjera muslimanët pa argumentë. Se si i në rrëgjë e të këtimi për e njërën për për allahu dhikë një gjyëtimi. Nërmën është me ka mërmën edhe pak në mësimin e ka duar, fatkejsisht një septom e t'ilë, së mund djetë rëzikshme, ka veduar shfa që të dhe në Shqipëri, njërën se si i bënë kështëmën të qafira pa pasë amë në të nëmën të fjallat e sotër, asë nga fjallat e gëndirë së vëndan në rëhësëllet, asë Dikus ta në më qojnë përmen të përmendë të thonë, unë kërri ka mbezuar fjatë të të në, gjeshat që akarë më më toshin, me ka thonë Allahu dhe ka thonë i dërguarë, sënë Allahu më lësëmë, thëmë, por, ta është vërte, të vërtej, që këta njërës kërë flasin, thonë që ka thonë Allah dhe thonë që ka thonë i dërguarë, i dhe i sënë Allahu më lësëmë, mirë po këta njërës, janë njëra, në i n dhe në atë që inspirën të tekstit se gomari omerit në fathabit. A i din histori në gomari të omerit në fathabit? A i din histori? Kemi përme të këtë për gjumas. Historia është si më poshtë. Njërë për sahabëve e kështenon takimin me grunë e ti në të dalë të mekës. E kështenon takimin Megjunati do të dalë të me këste në Kodër, në sportës takoshën të të, të, të, të emigrën për në Etiopi. A u dëgjuan? Hajde, pa. pushëto, të kemi thonë për Xhumad. Ka ka ndihmë për lësat në Amerikë, tu ju bëvojë të, dhe borët përpara, se borët e mëtrimën. Më, më përpara. Për. Dhe bonohet e shoqë Vjen në shumë që shumë në vëndë. Burën të njështë e tremë, të një atikët e a mos tikët e mos e ka nga. E ka në këmëtu banor të banorët e mekes, mos në përmjetë grua së për më zbulojnë dhe mundë. Dhe nëse zbulojshën banorët e mekes, kuptohaj se gjatë do të nëzën e mefjallë. Kërërë er të kërëve vërës në a gru, po pëse u bënove, sa ta kova u mërë në këttave. Hëj, së, së për Nukë haduk të një gruat venne, një shkretir, e toje vendme, me ndshqret tjer ngor reka jeti zerset, këtë që, qar, që një iTele? jë randikaj më abin njëgërë anë një e driben të gësh së që një bu statistics si të rë� 7ew ja më tu të payante challenges Do të dërta dhe do t'hikin nga kërë vetë se nuk po në lëndje e haqë që më ardhurë zotët. I sa, për qëpëta, përëshë, qëpëta, më sa, mirë, mirë po përbër, mirë. Këndë ishte arritë në të të të, logika e pasër, urësia i një jutë funcionohë, më dhe kërë është që a firë. Sa, mirë po përbër, mirë po përbër. Dhe damme, nuk e lambe i lukët o përshë do tjetë me ty, përshë do tjetë pritë, kaj. I tha tani, i kaj, të anë i borë i grusë, kaj, përshë më i tha në gjarit? E, si tha? Qa në mëndon, i tha, si të dukë? Qa shenje të dukë ty? I tha kjo, ka mësit, i tha, shenja mirë eum panon islamin saqë pashazoti tha go Mari Omerit ka bërë dom musliman e Omerit ka bërë dom. a e dini pse thotë se Omeri mu kthye në një ditë musliman. Këto edhe puna një këtu në njerëz. Ka mund të japë dy argumenta nga Kurani, nga fjala e homës së sa. Mirë vënë në rrugën në fuqtimin e asaj çfarë nuk ton teksti. Si ju shkutim i tekstit, çfarë inspiron teksti, në çfarë rrethanash ushton teksti, a është fuqi teksti apo nuk është kushtzuar teksti, çfarë situat për të cilën ato e bën dikë çafier? A e përsin teksta apo në përshëndet teksti, ato thjesht kapen me një et kuanor, apo përderisa ky, sipas aty na ka shtënë jetën, ose ka vekor në kundërta jetës do të thotë se është çafier. Kështu që këta janë njerëz më të mirë se Gomari Omeri (radiyallahu taala). Për tërësi si unë të dhe më të umashtru me fjahtë të kërinë njërëzëmë Asë në mos në umashtru dhe në hargju kohën me këta njërëzë Se dikush, sincerisht, nuk njësët me umorë me këta njërëzë të të bimë Të bimë, të japë që argumentët, të japë që afetva Ka thonë e në bani, ka thonë i përdu të i mini, ka thonë bënë bazi, ka thonë filonë e dhe të steku Sotë këndoshtë të japë që argumentët Ndërko që gëmari a me e nga kallë tjetëri internetit, nga kallë tjetëri Facebookut, ngullë kongë që ka thonë Allah. Si të të të në të nëtërë Allah, ti të të të të të të të të të të të të të të të të të të nëmbani? Subhan Allah! A këtëri ka mësu e hoqëa jukë? E hoqëa ta kutit? Por se në e nga hoqëa i nga ka mësu që ka thonë Allah. Gëmari a me e mërë në fatabit, është në gjallë, dhe Një, mos në mos me umarë sepse harqonë në kohë, harqonë djerës, harqonë në nërgjë, harqonë nërëma. A nështë i gasën të gjithë djetarë që kanë tonë se në johë më fungë të partijë politike, me ibojë qafirë atë zionë. Pëse se do të të kashkëm ajetë në kuramë. Shqyë që se masë atë i albani qafirë. Se masë atë i ndë dhejmini qafirë. Se masë atë i ndë në bazë qafirë. Se masë atë i akademija qafirë në vetë në Gomari në Ameritë muslimon. Kështë që me këta njerës muslimën marë, se që ti nuk e ke energjine duhur më marë në të njerës. A i të blokon, në e tëtë këthonë Allah, të tëtë këthonë Shekhalvanë. Këpëton të qërë, së alërë, në shkës një pikë për bashkët, asë do të të nështë të espargullua, përpse Shekhalvanën ka të në të të të të të të të të të të të të të të A e mërështë të marë e mërështë që ka thonë albani? Se që ka thonë im në të jini? Se që ka thonë nuk i mërën veshtë mërë? A ti vetëmësi jetë argumentët që edhe ti e që a përshë të kënë albani? Edhe ti e që a përshë të kënë albani? A ti vetëm se e mërështë me argumentët? Por ti manë këtë qëndrimët të të pritësë ka në ke madhe, djetarë e së të të frërën. Unë të mehe, Nga kët A kimë erë bashkë stresojmë tani? Me ne rrim dikush me emër dhe me mbiemër ose me emra të pesëdhjetë me emra këto të mbuluar, thirrja Islami, thirrja e dëi, jetoj por Islami këtu, nuk e, domethënë emra të tillë çu bombastik, Allahu subhane i madhi, ti jetosh pra këto emra më fjalë, ndoshta në njëkohëto termat çumi të ndoshta nuk është, po duhet të themi se termat të tillë fjalë, që vetëm nga emri Fyrhja në të drejtërë Fyrhja në të vërtetërë E vërteta e qarë Luftë kundër të abutitë Gjora t'ilën e vjetë A e vetër për lecën e emërën të trishtonit Në këndinë të kusht qeka kë njëri Pëse të trishton? Se të kusht qeka kë njëri që fritka me kaj që kopetetërës Feja në Allah Një shmëria Gjora në, në më abe dhe t'ilën Shështë aqimë kohë hargjim energije, hargjim nervash, stres. Ka dhe i dhe, zik, dhe i profetet tjetër, që ti doku morëmash të mishëm këto dhe në dhe dhe sh, të kaloshë me dyshi me profetet tate. Se një komendore i vjeqë ta në roku të i thodore, ku për të të të konë Allah, ku për të të konë Bajamej, që e po ndonë në një rju? Ndonë a i shqë një të reflektimi, Një rëflektonë me vetë me të i thonë përjtë, mënda se ore së ta këtërdo. Edhe finonë, kalonë me dhëkënë partijë në gëmëarë i do me i rëpërë. Pra në e kuidesë. Kuidesë me këta njërës, që Allah e rëzohë. Qa me të të? Theinë Allah e rëzohë. Vëllejëzërë të tanë, që i kanë teka duar të gjitha kufinë të vlazërës. Allah e rëzohë. Ne si bëjmë qafira, ashtu se që në pojnë atë të neve qafira. Nuk i bëjmë qafira. Por që a thejmë i neve këta njerës? Thejmë i vlesër i tonë, e kanë të pru. Allah e në Zotë, Allah e këtë e lofë. Etrit e këtune njerësë, etrit e tyre, etrit dhe të parët e këtune njerësë, kanë rasë të handër. Dhe besoqëshën se një vepër e t'ilë po e afonën ke Zotë. Njerës të t'ilë, po të i shumësht Ose pjesën më të madhët natës namazë. Nëse ti ke probleme me namazën e natës, herë e falë, herë së falë, me namazën e vitrit, herë e falë, herë, në falë, ta nuk kanë probleme me vitrinë, asë me namazën e natës, asë me agjurimin, asë me vedzimin e kuranit, asë me brekë ushe dhe gjohë natës. Nuk kanë probleme ta kompleksës tila, si që më kemi unë dhe ti. Farë, e në rrejtë. Pse? Sepse e ka në borë rrëmë. Ta e në shumë të lirë dhe të qefë. Në më të qëmë në kushti Gjallibardë dhe për një person i cili thotë qafirë, përshetëm në të e minë që ka përnë se vila o të në partijë politikë. Nipi dhe stërnipi aty që ka vratë sahabirë. Sa e këtë boni qafirë, do të to që ka bodhe shumëtia i gjona halaf që ka në nëmë të të. Jo nuk e kuptane dhe zikune kësaj fjale. Nëmbe ku to një sa e rezikës dhe e keqës është një fjarë. A e në momenti që për të ju ka thonë të qapirë, do të të të të të të të të të që ka lejuar që do që që ka të bëj me tëj. Ka lejuar jetën të të të të e ka bu hallon. Qa ka të bëj me familjen të të, a e e konsitohen plach lufte? Qa ka të bëj me pasonin të të, a e konsitohen plach lufte? Qështë regull, janë regull e shëndjekin e në atjetër. Allahu Allah, Allah, i mund musliman nga sheh i të njerëzve. Allahu i mund musliman nga sheh i të njerëzve. Allahu i voght ta gëzon në vetë vetën e ty. Të merr me vetë vetën e ty, të merr me, me një tjetër. Po më një radhë interes po u hoş që më thon, o Allah u zojtë njerëz ta shohin dritën e vëllit dhe dritën e fesht ashtu si ç't. Prandaj kam thënë që, që kjo pyetje mos më vao, sepse unë meritoj Sepse për Zotin nuk ka qenë kjo gjë si mi, është diçka që na kalon çdo kohë të fundit. Për po me lëton fakti që ne nuk duhet merreni me këta njerëz. Lëreni, lëreni të bëjnë çka dojnë. Nëse ke mundësi me këshillut të këpër Zotin, këshilloje. Peshqytë tjetër lëreni. Allahu mos ta bofra këtyre njerëz që angazhohen me këta njerëz. Sa angazhoni me tash humbje kohë, humbje energji. Allahu Zot e i thẹn punë të. alla jëo namas të namastë të të thosur të jo me rradhë. Nuk është kusht e venditja e sureve në namaz. Lidhesh në namaz dhe të thotë kul huallahu ahad, nuk është kusht që në katën tjetër të le të shpeleg. Nuk është kusht. Ka dhënë disa mendetar që është më e mirë. Siçi ka renditë Allahu Kur'an me rendit në namaz, po nuk ka argument të lëkund. Madhe ka ditë që veten jo me asaj më ka presh të rregull. <coughs> A prishet abdesin që ose e prejtë organin, jë me epsh, po thjesht për të kontroluar nëse këtë du shimë për punë abdesin. Për këtë që është e kamë arduja atit dhe një atit që tohë, nuk e prish abdesin se është pjesin dhe tërbyn, dhe atitit tjetëri cili tohë prejtë tjera organin genital e prish abdesin. Dhe normër është në pamjet tjashme, të duja atit dhe duke të kërë përplasët me një atit tjetër. Për tërë të, të jetarë, kanë majtë disa interpretime, dikushka të thonë që është të që nërë për këtër e dhëatitur. Dikushka të thonë që është, që me epsh e prish, që pa epsh e prish. Dikushka të thonë që të djerëk mish me mish e prish, që si për një mbunese nuk e prish. Po të gjitha këto interpretime që kanë neboj për argument, dhe argument për këtë punë nuk ka. Atëherë, ka një formë tjetër, e cila shkonë në oriendimin e teksteve që në panget jashtë në duke sikur janë në konflikt. Hadjetin që thotë se e prish abdesit prej kjerë organit transmitohet nga 10 sahabën, nërsa e së thotë nuk e prish është transmitohet nga një sahabit. Gjoj që të rekordën dhe në kuptohet se pjala e pegamerit prishet është në e sikur se pjala e pegamerit nuk prishet Për ta supozuar i jetët për pasi, fjalët prishës prishet, sesa fjalës nuk prishet. Sepse do të thon 10 transmetues. Kto 10 transmetues. Do të thotë që jamë një kaq shumë më si shumë se 10 veta të ndryshëm e kanë transmetuar, ndërsa kë të ka transmetuar një person. Pastaj vetë logjikisht, ku është më i sigurt njeriu? Nëse ai prek me radhës apo nëse ai prek me radhës, ku është më i sigurt? Nëse ai prek me radhës Pasta e të gjithë djetarët kërë thëmë se nëse e prekë dhe nga abdes në mazë është i reglët. A mund që se e prekë dhe së me abdes në fa në mazë, ka prej djetarën të islami që tonë dhe pa në mazë. A të që është e është? E rezikshme në pojësa, kështë që më më më njërë është që njërë ju më mirë, unë prisha, unë prisha, që më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më m Anështë isatë hadithi se Gjani Aksas në putës në Jeruzalem bad nga shkobi Suleimanë. Dhe se po të gjej atë shkobi njëri, do të prishet. Dhe e që gjenë shkobin, do të zëdërojë që shka. Tha që përrava në mërëtë. Tha të popë dhe joni dashur, përrava në mërëtë. Transfëtojnë plesht e kruërës. që janë israelijatet, se rëzën të sadibra fjatën israelijat. Israelijat janë historit që ka nërgur nga qiputët dhe hebrejt, historit dhe pejga mërën të argur nga qiputët dhe hebrejt. Këto histori dhe njërgjët mund të të regohen që se nuk pinë në desh në fenton. Pegatimus asem ka dhenë, tregojnë i israelijatet, njërgjët që ka nërgur nga hebrejt dhe kështerë, tregojnë i s'ka asë problem, në qoftë se nuk pijendesh me pen ton, mund të të regoshet kësë njënjënë. Librat të të fësirit, përshemë, dhe në të pushura me Israelia. Nëse marim abdes dhe vesh qëratin e parë dhe heqë, a prishet mesi? Qoftë se nuk është prish akoma abdesi i larjes, nuk prishet mesi. A më në qoftë se, është prish abdesi I parë, i larje së këpëve, atër prishët edhe mesët. Nësë qërapët e në të grisurat, a që është dhe mesët, po, nuk ka së në problemë. Nuk ka së në problemë. Nuk ka problem. argumën që grisja qërapëve e bëndë të përvleshtë për mesët. Djejë që suraj e parë që ka është bërë sërë të ala. Pse, surja, pse kur anë e fillon me surën e fatër? E bukur Kapitull dhe paris, alat, i parë I së bitur shtruat të alat I fërëm bësë mirëm i këndet një halat Lënzoh me e vë në zohë Nërkoj që në kuran pëtahar për shtruan të Kusë është kapitull dhe i parë Në ndikët Kusë është Kusë është Kusë është Jënë sigur Po, kështu që e ka El Fatir Pra në shtruat të El Fatir Thonë të lajku, si ka mësja e ka zbëjtë e parë, në nërkohë që e parë në kërërë e, e, e fatihaja, për gjithja kësh është? Allah gjithja, në gjithjaru e ka bërë vetë renditjën e surëve. Nuk është problem koha se kur dhe si ka zbëjtë. Renditja ka arë nga Zotin. Pra Zotin ka thonë që e parë atitë e fatihaja. E 2 të tjetë kushë, e lëkareja. Kush, e 3 të tjetë kushë, ali i manë. E 4 të tjetë kushë, e në njësa. E 5 të Raraf, ështëta të fjetë kusë? El-Nanë. El-Arafi, pas taj e kështu më Raraf, pra Zotë i ka thonë kështu. Për të asë për a jetë i fundi që ka së bërë të Quranë, kështë është? Nasë. Nasë. Nah. Ja, a jetë edhe kësor bërraq e kësor i Zotë që dhe të, shetote, word, që dhe... <të, të, të e ndërë... Uatë të ujohë më në tërgjohu në fejit Allah. A jetë në në 7 vjetër, a finë që jetë të të të dyr. të dyrë. Ky është ajo që fundit që pasbret, më bokuash kuran. Është, është ndej nga fundi i surës e surës El-Bekare. Është ndej nga fundi i surës e surës El-Bekare. Pra në kusht El-Nasit. Pse se Zoti ka thënë, "Ky ajet duhet të jetë në gjithë vend." Dhe Zoti ka thënë që Qulovamare duhet të jetë 112-a. Dhe Zoti ka thënë që Teleku duhet të jetë 113-a në vendit. Dhe Zoti ka thënë që El-Nasit jet 114-a në vendit. Pra renditja e sureve. E mërtimi i suratë, renditja a jetër dhe brënda suratë është prej kujtë, prej Zotin. Për këta më është të nëse imani në mënësimet e tefsirit, në gjusit amëne, ne i kushtojshën mënësia dhe renditjës a jetër, pëse ka është suratë në të të formë e renditur? Pse? Se pëse kjo renditja, për të njëse ka rënda Zotin, do të ka një do të ka një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të A në prayas bubë rahë, Këm që my m'hamë thë za një më覚ëtë, Për së me m'har mëtë përRoqë, Tër çaë përsh pada egë pikë në të informë në cerë përshiftshakë, Tër çaë përsh가지. Êtë si me m'har misë chëtajmë trans polit governorëde對啊 më gë avch së tunnels A do të trajtojmë jamë në inshallah. Kam debatuar pothuaj me babain tim. Ashtu dhe e kam funduar tepër disa herë për arsye të sa i kyrë ndihmë shoqërore me gratë të cilat i menjëndër përmes gazetarëve. Dhe këtë fakt ai në debatë sipër e, si e pranoi dhe këtë funksion ishte mbi 5 muaj që e bënte. Dhe unë më dia po ardhë momenti që u përballa me të në debat, e kam funduar rënd, e ndjesë kam bërë gati, she e kam venduar Pavarësishtë se që ka bërë aji Kam frikë se musmën e nëzgjësuar vefat e mjërë që kam bërë Nëmpranohë përndimit duhet brejt që që shqyrujë në katin Aji në katë të gjëpërmuat të i irdeku Se e këmër shtovat me këtë gjëqa i pëndë Aji nështë më moshtë të kyrë Rështë që të të të i i irde, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t më vërë në shala e përë në shala zhodi që në shëtë përgjëtë dhe jetën në shënë në shate nërmë e shqipë e shkërështë në spropë që mundë spropëojë të fëmija me të jatënë të ka rastë të tjera të në gjashëmë këtë të këtërërë mirë përë në të rastë të këshilëbët që fëmija mos të të mundë gjithë të ruënë pse? ebe tek është shumë e rëndë për shembull si fëmijët përballen me një ballo ndonjëse kanë një nëndë ndeshme, një ndërvojë. Okej, oke. Urojmë njëju kur gjithmonë për diktjetër mund ta gjikoj çështje shumë ftohtë. Hë? Por i tjetër thotë po jo se durohe ku dëgjon sh... kur përballet me me sprova të tilla shumë e rëndë. Faktikisht është shumë e rëndë. Për këta është të nështë të djanën në njërë e mërë euforia, mërësitët edhe e të promët tjërët. Ndërko që unë mendojë, se qështë të duhet parë në këndërshëtrimin e asaj që faktikisht dhe realishtë rëzikonë babajnë tënë. Unë mendojë, se e qështë që rëzikonë babajnë tënë është gjendemi përjetësishtë. Se nuk përsh të muslimat. Po mirë që ozunë shokë, babën tim që e pon një purë kegje, ja, ta lej një fja, së ta kush mënë. A mo që të kalosh, në këtë formë, mërzitje, në dzenje dhe pati, sa që e popë të të mu, e e në misojësi vë dhekës i zjaunë, së të njofë më përshmi që a fitohë. që janë një momente dhe një zëgjithet gavuara që ne i bëjmë prej dhimshurinës, që ne i bëjmë se nga vjenë keshit, ose të fundë e fundë që ne i bëjmë se nga prejken interesat, në të rastë të prejken interesat, interesat dhe në nësë tëndër. E si pasoj, ti reagojnë në këtë mëndirë. Qa të dhe nëponë një rastë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Me një babë të tjilë do të mëponu më shumë për fejnë, për islamë, për bodhën tjetërë. A e orë e me shë baba bëndë të punë, po pas të të një që mundësien është të për problemin? Te i mendoj se këshila jote dhe të bërë efekt e babare në përgjësi o vlenësët. Ne po flasëm për logikën njërzore, për indërit dhe babalarët në përgjësi. Mosha e vjetër, shtarë vjetët, nuk merë këshilë nga djani, n Mënë këtë në rastë të raunë, mënë këtë, okej, dhe korë. Nëse është rastë të raunë, rastë të jëtë këshilëdojë dhe rëtë në kajtë. <coughs> Nështë e korë. Po të shetë një i. Në dhe në nëmi kejtë, me gjyra që në dhe një otë kejtë nëse familje. Po që a du të dhe mënë shokë pëtë minë nëse e majë në veshtë. Pra mënë do të prejkësh aty ku a i prejket, reatisht. A nuk dhe ishte më mirë që ta mërë që jërë në gjami. A nuk dhe ishte më mirë që të piqë e për botën tjetërë, të piqë e ka përrejnë shumë gjona. Eretës ishme. Vlajë, thotë që unë ndjej që kam përgabitë. A e më të tënë që kam përgabitë. Ka si përgabit. përgabit. Që është ka reaguar në formë, së të në të tjetërë, tjetërë. Si t'ja për e thotë. Themi, përdejshë ati e ke këtu ka bërgabitë. Dërruar, të, pra, dyta, jo, pa, të të kdhëruar të zemëruar babën pra ndraës përurësped�� më kapër në daj losëdë e 2 ta dohet shkosh dhe të i përkosh halauditëm në babës jo pa e po të do me së ka problem këti shkoni në koha lo di e 3 ta në lutë ju Allah under gjelaru për babën ta sa të Satë kesh mundësi, pa e andra e 4 ta mundohu që të bësht një shkëputje, shkëputje të mirë, që të ndjehet shkëputja dhe kërë të këthehesh edhe njërë të këtë baba, këthehesh në pozitat të tjera. Mundovës që të akënaj që është baba i tëndë më ato gjone që a i ka fiksim për i gjërë dhe halazë. Baba nuk këti se gjone fiksim që më për i gjërë dhe halazë. Atëherë në shohen forë që ty me gjona, që a i ka fiksim që e në halot, ndo është allohë gjithë të gjitharë në mund, e zbukë zemërë të ti dhe këtë në të njërë situatë në pashmë. Nëse ti i bërë këto pungë ekstremi dhe babaprat më të tapënë allohë, insha allohë të, të në nuk këndë i përgjithsi, dhe allohë të i mësë mirë. A do të frutën gjinët në gjennet, në qofëse po kërdo të jenë. Këm dhe rita së qahallë ësht <laughs> nësh anjë lam të posovës. Edhe kishim bënë hyjë në xilan, thashmë apo futëm në lagjet në xhenet apo jo. Tash i vitin e zgjithë të tjerë. Më jesohta të futen çana, por ku do të ndëjën? Gjithmonë do të shpërblehen njësoj si si njerëzit, ashtu siç dëdënimi do të jetë njësoj si njerëzit. Ky është ndimi më i drejtë dietar, sepse ka vendime të ndryshme për fundin e jetmën në xhenet. Ndërkoj që me njënëm e drejtë është shpërblimi i njënët do tjetë njësën si njerëzën Allah vë që në qëta do përgjigje përptekat në surët Ar-Rahman Përgjigje përptekat në surët Ar-Rahman Ledzoj në surët Ar-Rahman surë, Ar dhe ato jetë i përgjigje A është dhe datë që tësa njerëz dhe vizin namasë Si dhe vizin namasë? Këtu u falja për në kështu? Që se dhe vizin kështu d dhe besojnë se kjo është adhurim, po është bitatë. Më në që fësajnë e visë për shemë se u liru vej një poshë për para. Që fësajnë e visë për në një arësy e të konsiderushme, ataj nuk është bitatë, dhe Allahu t'i muslim. A pranohet namazi kur në rrëku t'u asë t'Hana Mbilaila dhe seshjtë t'u asë t'Hana Mbilaila po dhe seshjtë t'u asë t'Hana Mbilaila dhe seshjtë t'u asë t'Hana Mbilaila dhe seshjtë t' duhet për sechstja e cila korrigjon gabimin. Gabimin. Do të thonë se ti ke paguar dhe përderisa ke paguar se sechstësh vend pra se ti korrigjon gabimin do ta bësh kur. Para namazit. Jo pas namazit. Para se namazit. Pra përderisa ke paguar jo namazi, se sechstësh do ta bësh para se namazit. Para namazit. Sigur. Pargument. A në gërështë? A në gërështë? Mosë një marë gjohën, pargument. Këm përhet një pyti interesante, po më vetëm do të taletëzoj, sepse kjo është një pyti që do pak kohë, po, edhe duhet që faktikisht të marri pjes në luane të përgjigje. A kime thonën e që në tësa pyti a marrin pjes në luane, edhe në të disa të tja marrin pjes në hujët, edhe të qatë tjera ja majhën pjesën e qakallënët. Kjo përkëtje, pështu tjera e rëtsishme dhe ngukur, për e bukur, um, përka ashtu e unë i kërkojnë ndjesë, vlajt që e ka përkët të përkëtje, së është më tërës antë shumë, që t'a di përmësimin e arshën, se faktikisht kërë ka që përkëtje për të bëhe sotë. Por në shumë poj që i kërëmu i këtu paraporte, në që kemi edhe sон, në, sëpate, <tipLES> në <try> po aq sejde, sejda bëhet gjallë në facën e ovit në fontenë. Po në afën e sunedën, po e shautë bavë. Je shautë, u zot të daloj. Hë? Eh? Gjore. Sot dia paramel nëna sabat. Qofse fitoj sonte, qofse fitoj sonte. Me shpresë tallo për namës sabat, jemi me çokoladë po zgjidh. Then talk to us, so we can get him through the door. Let's use us your phone, but after my mother... They are here to get tired! I don't know what to do. I am not having him be washed. Por çdo nxënës me shkollë që ndjek një mëdhë të caktuar, do ta ndjekësh atë, atë mëdhëta edhe pse për ndonjë çështje një mëdhë tjetër mund të ketë argumente më, kjetër, më, më, më, më, më cakë, përjën, të sakta. Kjo është një bukur, kështu që nuk jap vend ta trajtojmë me pjesë të çakalla. Duhet të ndajmë hapin me dhënë. Tanë punon, fundi është mëna e saj, është sa të. Hamajse të thra më